Estem un diumenge més en directe a Ràdio Les Planes, al 107.7 de la freqüència modulada, i també per internet, a radiolesplanes.com. Avui és diumenge 10 de novembre del 2019, és dia d'eleccions. No sé si ja heu anat a votar o encara heu de votar. Eh, en qualsevol cas, avui tenim dues novetats i la primera és que tenim una taula nova estrenem taula de mescles, taula de so aquí a l'estudi, que es va instal·lar diumenge passat i per això no vam poder estar en directe el diumenge passat perquè teníem aquí el company Jordi Soler instal·lant aquesta preciosa i nova taula de so. L'altra novetat és que avui farem una tertúlia i en lloc de fer la entrevista habitual que fem a la primera hora del programa, que és el platfort del programa, doncs hem canviat l'entrevista per una tertúlia que no deixarà de ser doncs una conversa, una xerrada eh, que eh, compartiré amb tres persones que tot seguit us, us, uh, us presento. Com us deia, tenim taula de so nova i, per tant, si hi ha algun petit error, espero que em disculpeu. Són qüestions tècniques i Ara que ens havíem acostumat a la, a la taula, doncs ens toca un altre cop adaptar-nos a, a la nova tècnica que tenim aquí. Però, en fi, eh, comencem sense més preàmbuls. Ja sabeu que això és l'Eco de la Vall, el magazín sonora ecologista de la Vall d'Ostoles, que s'emet des de la ràdio municipal, de Ràdio Les Planes, i també es pot escoltar no només a, a les Planes d'Ostoles, sinó també a...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 Correcte? Sí, correcte, correcte, sí. Ens vam estrenar aquest programa tan meravellós que feu. Molt bé. I mira, en fred, en fred ben poder sortint se endavant. Perfecte. Al seu costat, la Natàlia, com deia, Natàlia Oliva, eh, és psicòloga de l'esport i creadora de RISUM. Correcte. Sí. Molt bé. També vius aquí a les Planes, sí, les planes des de fa 10 anys.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 Comencem amb aquesta tertúlia, que jo crec que deuen estar intrigadíssims, perquè no els he dit per, per on diria la cosa, però serà molt senzill. Eh, abans que res, preguntar-vos, heu votat ja vosaltres? Sí, ja, ja hem fet, bueno, jo almenys he fet la feina. Jo també la tinc feta. Jo encara no, encara no. Ara, ara, tot seguit, tot seguit, després d'aquí vaig. Mol, molt bé, fins que no la tens, fins a les vuit? les vuit, diria, sí. Molt bé, tens, tens temps de sobres. Sí. Parlant del, del tema de les l'eleccions, el, heu triat o, en el, en el teu cas encara no has votat, però Natàlia i Laia, el, el, la vostra decisió ha estat en part eh, motivada pel, pel tema ecologista, per l'emergència climàtica. Heu pensat que, que ofereix cada, cada partit o el partit que heu, que heu votat vosaltres? No, no m'ho digueu, eh, però us ha influenciat això? Ho heu tingut en compte? Jo tinc una mica el cor dividit actualment amb els temes de medi ambient i temes d'independència llavors això em fa, bueno, prendre decisions que potser si el tema de Catalunya estigués solucionat les prendria totalment diferent, segur. Vale. en el teu cas, Laia? Um, sí, en part sí. Bueno, jo també que veig ara és que tots els partits una mica um, posen a la gent del tema mediambiental. Alguns més com a papaleta o com que és una cosa que, que diguessin que ven. Vull dir que tots ho posen, eh? Vull dir, si, si fessin cas el que diuen, figuraria que tots aquí són ecologistes. L'únic al final veus que cal darrere d'això hi ha d'altres coses, no? Perquè ja veus alguns la, la política que han pres i veus que, bueno, que ara queda molt bé, no? Vull dir que caminen pel, pel medi ambient. Vull dir, crec que tots ho han posat. Eh? Pràcticament tots ho han posat, no? i després amb el tema independentista jo crec que, que realment si el que es cuida és la terra i, i, i l'independentisme és des de la localitat doncs el medi ambient hauria de ser estar a primera fila, no, també mm. bueno, vull dir que com la Natàlia, doncs sí i no <ríe> en el sentit de que hi ha uns potser que, que banderen amb més claretat el tema eh, bueno, els que eren abans partits verds no? però bueno, ara diguéssim que tots una miqueta estan tintats no? d'aquest verd uns amb més sinceritat i uns altres amb, amb més política, diguéssim, no? O menys no? que fan cada de però que en realitat no, no són tan certs, però bueno. Sí, diguéssim que sí que ho tinc en compte, però, però encara crec que també falta la, el, un partit amb més valentia ecologista. O sigui, si n'hi hagués un sortís un de veritat, o segurament el, el votaria passant per davant moltes banderes, no? Molt bé. Ferran, què en penses? Però mm -hmm. bueno, encara no he votat i ja estic per decidir-me, però... No, tinc bastant clar, ho tinc bastant clar i també suposo per la línia que marquen alguns partits, que ciutadania social, treballant el... des, de, des de les bases més, més, més bàsiques, més des de la terra, a partir d'aquí ja eren més, més accions més ecològiques o més, més pensament més, més, més afí amb, amb la sostenibilitat, vaja. No se m'occurria votar X partits que ja sabem que no... Mm -hmm. Què ni això és el primer que, que parlen però bueno, ja veurem que tinc un pare d'hores, o tres Molt bé um, La Natàlia i la Laia també són unes veus conegudes del programa perquè en, en el tercer programa que vam emetre, vaig sortir al carrer al, a, a la plaça de, de les Planes d'Ustoles i us vaig trobar que veníeu de recollir brossa d'una jornada de, de neteja de les Lleres del riu eh, del riu Bruxet i també de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 setmanalment alguna notícia que parla d'això des de l'OMS o per exemple aquesta setmana que han parlat al Tolor Notícias va sortir uh, un, un, bueno, una empresa que ens queda ben a prop com Noel que està apostant per productes en aquesta línia perquè el futur va per aquí jo ja sóc el carro fa anys mm -hmm. molt bé hi ha algú que sigui vaga també? El... jo ho he algú sigut més? durant 14 anys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 És allò fes el que puguis, també com puguis. Sí, exacte. Uh -huh. bueno, els ramaders estaran contents, eh, si has tornat a... <laughs> <laughs> Perquè en, també hi ha el tema de si, en el cas de la carn, si la carn ve, doncs, de, no sé, imaginem del, de Sud-Amèrica, -Sud no? Clar. Uh, és diferent que si ve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 Què menges si no menges carn? Bé, bueno, és que aquí a la Garrotxa és, és molt ga, carn. Se a la sí. Garrotxa és, sí. és, és, és una aventura. <ríe> sí. Sí. Ah, però em passa el mateix que tu. ja ha, ha extrems i extrems jo mai he intentat convèncer ningú. Només aporto dades el que el que puc fer avui aquí no? és deixo informació damunt la taula. Hi haurà qui l'escoltarà i l'agafarà, hi haurà qui no. Vull dir, en aquesta zona, qui més, qui menys,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 a una capital d'Europa, no? uh, Seria una mica contradicció, però però avançant en opcions, avés toca fer això, no? Pel que sigui, després prenent consciència sí. d'aquells dic, 10 viatges que hem de fer professionalment per poder plantar llavors no? d'alguna manera que va serveixen doncs, ens redueix una mica. Sabeixo la meitat, fas el que puc. A vegades és molt difícil, o jo m'he trobat molt difícil compaginar-ho tot, no?, i ser superestricta amb tot, superextremista, perquè, bueno, les condicions se't donen... Doncs, bueno, també m'he de dormir més o menys tranquils amb el que fas, amb les tats possibilitats. Eh, si, si anéssim a taparrabos tots, seria una altra cosa, però no, no passa, no passa. Aleshores, necessitem una jaqueta, necessitem unes ulleres, necessitem el que sigui. I això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 veure però són ecològics eh? Poden ser ecològics eh? sí, sí. però van, ah, ah, ah, però jo per aquell envàs vas ja no, ja no compro el producte. A mi per exemple, eh? un encartró bueno vale, aquest encara, però també en costa. Um, Vull dir que fins que no hi hagi...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 Uh -huh. uh, Passat eh, que estem eh, tan sobresaturats d'informació, sí. però... no, el, el curiós és que el, el mal que el tenim fet, sembla que sembla que si ara paressim tots, la cosa va va malament, no és a dir que aquest augment de temperatura és a dir ja anem ja anem tard com siguéssim no sos la idea és comparar i començar a millorar, però jo crec que encara estem lluny de parar no uh -huh. uns quan se uh -huh. ja es fa i mig, eh, va doncs varios col·lectius diversos, diversos gent, però a nivell a nivell global costa molt no uh -huh. sos també hi ha una altra partida de què la terra la terra final és molt intel·ligent uh -huh. i crec que ans guanyarà, ens guanyarà de sobres Que ja estàs parlant d'uns cuans que Bueno, que sense resposta. Bueno, verdeja, no? no sé si l'arca de Noé que ens, va, ens vam parlar fa molts anys, però, però bueno, eh, em refereixo perquè nosaltres ens carreguem la terra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 Per, malauradament, si algun dia ha d'haver passat una desgràcia, tindrem la gran sort que moure consciències també, no? Això és, bueno, mm -hmm. ja, ja ens ho trobarem, ja saber què, què passarà. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. Extincions n'hi ha hagut anteriorment. Mm -hmm. la, la, la, la vida del planeta Terra és de milions d'anys, hi ha hagut altres extincions, i altres canvis bruscos,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 No, això, hi ha molts llibres que parlen de les masses, masses no? que com, com més creen consciència cap a una cosa, més se'ns ajuntarà no? són com taques no? com més malparits siguem també doncs, més la taque extès fins ara no? o sigui, abans era modern de eh, competitivitat, competitivitat i, i treballar 10.000 hores perquè bueno, hem, de, hem de guanyar molts diners perquè per consumir, per fer i per fa el veí i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 rebarbera, no? És l'efecto mariposa. Mm. I, I sempre ha dhaver hi una primera vegada, no? A vegades mm. sempre és el que comenteu, hosti, és que hem d'esperar el que... O hem de veure algú que ho faci perquè aleshores tu arrenques, no? Hosti, per què no comences tu, no? Mm. El, el, el mal de quedar-se escarxofat en un sofà quan mm. veus que la vida passant. passat, no? Eh, eh, en realitat, jo crec que els grans enemics són la por i la mandra. Mm. Vull dir, a la vida, eh?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 I és, i és màgic Per tant, jo crec que sí que hi ha el tal. jo som tres i el Jordi convençuts ja en tant, esteu convencent, sí, sí. Jo pot ser pècula mandros, eh, també, també us ho dic, també ho, ho confesso, però Bueno, està molt bé. Sí, sí, Però mira, veis ets conscient. Això sí. i és un canvi. Eh? el primer pas és adonar-tant. Sí. Molt bé. I el següent pas quin seria? Passar l'acció, no? Bueno, a vegades sí, a vegades sí. Bueno, vull dir, cada és com la seva, les seves possibilitats, no? Però a vegades sí que és veritat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 Total, perquè o si sigui, fem l'exerci cinema mirar el telenotícies i el telediario o un informatiu eh, aquesta setmana i fixem-nos amb les notícies econòmiques, segueixen parlant del mantra del creixement. i Si el, si el model de creixement és el que ha portat eh, a aquesta situació límit on, en la que ens carreguem el planeta,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 actualment, no? que, que, que només em crec, el que potser no diu res, però fa. Llavors, mm. jo crec molt en la transformació des de l'acció. Mm. Sí, sí. Doncs Esteu d'acord? Sí, i tant. Mm -hmm. el, el 3, em penso que comença del, del 3 al, al 12 de, de desembre, es fa el, aquesta cimera de Nacions Unides, que, que la s'havia de fer a Xile, però pels problemes que hi ha hagut amb tota la revolta de de la gent al carrer que, que ha protestat contra uns, uns ajustos econòmics, doncs eh, eh, el govern de Xile ha dit que no, no podia assumir la, la, ser, ser la seu d'aquesta trobada i Madrid eh, serà la seu. Toma ja. No? Ho, ho o no? No? Vale. no, no, però ja està assignat. en eh? Nacions Unides ho, ho dona per fet sí, i, sí. i ho confirma. Ah, sí. És una jugada, evidentment, electoralista, però, bueno... Mira, bueno, a què almenys, passa, a veure almenys... a la revolta a Madrid, a veure què passa. <ríe> Clar, llavors, s -s sabem què passarà aquí a Madrid, vindrà aquesta, la nostra amiga Greta Thunberg, que no se sap com creuarà a l'Atlàntic perquè ha d'anar amb valent o no pot anar amb avió, la ministra de Transició Ecològica ja, ja li ha dit a la noruega Greta Thunberg que l'ajudarà a venir i tindrem a, a aquest personatge que ar arrossega doncs, a tanta gent i que, que ens agradi o no, doncs eh, és un, una persona important. Però fixa't que ja t'estic parlant de la Greta Thunberg i no dels científics espanyols o científiques, que n'hi ha moltes. Eh? I espero que surtin aquest desembre i d'alguna manera serà una prova també per, per veure a quin nivell està el debat a Espanya i quines són les decisions per reafirmar o no els acords de París que són el, el que tenim que no és vinculant, però és la referència que tenim després de Kyoto, tenim París i ara Madrid s'hauria de confirmar això. Confeeu en que sortin no només paraules com de ara o, o, o mentides, sinó decisions valentes en bueno, aquesta cimera? Home, per confiar que no quedi. <ríe> sí. els hi donem una What? sí. Yeah. Sí, però bueno, el lloc no deixa de ser un lloc molt propagandístic, no? Al final, mm. també poso-li a l'escenari on estiguem, on no, eh? però és que Madrid. Jo, jo pensava, mira, que ho facin a Barcelona, no? <ríe> per un pla de Cachendeo, no? I al final no, surt Madrid, que encara fa més gràcia i tot, no? Però són Nacions Unides, vull dir, no és una cosa que decideixi a Espanya organitzar-ho, no, no, sinó no, que és sí. internacional. Sí. sí, bueno, també, bueno, hi ha moltes lectures, no?,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 no sé, t'estic parlant de fa 20 anys i crec que ja no, ja no se n'ha tornat a parlar mai més no? però jo recordo ben ha a fer manifestacions pel 07 sí, sí. i del PIB que es s'invertís en, en, en combatre la pobresa I, i no sé que vull dir que que, que no vagi gent i s'haurà d'eliminar la pol·lució o no sé què I, però de totes aquestes cimeres és que no, no, no se n'ha fet cas ni, ni de la meitat bueno, vull dir, no, són com referències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 decidissin de ser, d'anar a la una. Però ja veus això, que potències mundials poderoses són les més antiecològiques en aquest sentit, no? I, i, I Xina és molt poc democràtic, com per no. poder controlar i, no. i prendre decisions més o menys consensuades, perquè serà el partit xinès i la superel·lita que decidirà fins a quin punt estan disposats sí, sí. a utilitzar menys carbó del que ha utilitzat Europa i Estats Units durant dècades, no? sí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 no sé si heu sentit aquest decret llei perquè és un decret llei que ha tret el govern amb funcions, que no l'ha aprovat al Congrés sinó que se l'ha tret amb l'excusa de Catalunya sense dir-ho doncs eh, li serveix per controlar la societat, que és el que volen Sí, no, jo, jo crec que hi ha moltes coses que ens les perdem, no, no les coneixem però vaig parlar de Xina en Estats Units no... No és Xina, però per mi és un imperi també molt i és a dir, fan el que Total. aquell senyor del flequillo fa, o oh, vol, oh, no? Sí, sí. És com un tipus de... Democràcia no... Sí. No, i l'Obama no també. Democràcia. No és que l'Obama fos el bo sí. i, i aquí, el tram al bo, són igual de xungos. I també presumim de moderns, però estem amb un medievalisme brutal, no?, amb tot aquest, tot aquest conflicte que cagut ha i que hi ha, no? Aleshores, ho amaguem de molts colors, de moltes caretes, però moltes vegades anem al mateix fons, no? I costa molt, costa molt. Hi han coses que són molt optimistes i altres no tant. I potser una que menys són aquests, aquestes decisions més en les altres esferes i tot plegat, no? Que no saben com. Però Bé. sí, és, és demencial que s'estiguin perdent tantes llibertats, no? I, bueno, i, que, i que, bueno, des d'aquí, ara hi és justament el poble català està molt mobilitzat, no? Però a nivell d'Espanya, de, de, no? Que, que, que no ho vegi com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 i el diners és deute, ja ho sabem. O sigui, Espanya té un PIB estratosfèric i Catalunya també, deu nhi do Està, Les circumstàncies són difícils perquè es sostingui. Llavors, haurà d'haver-hi una mica més de, de control social per la propera crisi, que es juntarà amb la crisi ecològica. Aquesta és la visió apocalíptica, no? no? Una mica per, per contrarrestar tot, tot el positiu que teníem abans. O sigui, això és el que es prepara, i per això hi ha, hi ha aquest, aquests decrets lleis que diuen, ¿vale? o si... Sigui,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 No? jo sóc bastant molt, o sigui, molt descrevut eh? o sigui, controlar-ho els... tot saps què vull dir? És, ara hi ha un volum d'informació tan bèstia que, que ostres, la, la CIA ha de fer molta feina la CIA espanyola ha de fer molta feina però què Perquè... va dir Snowden? què va dir l'Edward Snowden? no sé què va dir era, era un exanalista de la CIA que treballava, penso que a Hawaii ja no? estava, estava controlant doncs pues,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 estan programats perquè actuïn d'una manera o d'una altra. Bueno, Intús... Ara ja han dit que ens seguiran els mòbils durant uns dies. Sí, per... sí, això ho han avisat i tothom està tranquil. Dur durant tres dies, a més això és un estudi que en teoria és el, un dels ministeris de... de... Sí, el d'estadística, no? És per fer com mm. alguna cosa dels... Institut Nacional d'Estadística sí. vol veure com ens desplacem als, als ciutadans. Això és algo així, no, Natàlia? Sense mòbil. Sí, sense, segur, sí, tot, sense mòbil, tres dies. Divertit. els hi fotem en l'aire.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 però està clar, si terrorisme ara ja està, aquesta paraula queda filtrada i, es, i, i passarà a la carpeta de, de terrorisme allà, no sé doncs què no sé ja de... bueno. no ho diguis Jordi perquè ho has dit si posem a prou si ens estan escoltant-ho no? quina audiència tenim <laughs> on bueno. bueno, espera pau, amor ah, exacte <ríe> ja, la verge de bordés a casa sí. teva eh? freedom, we are a peaceful people <ríe> molt bé, va, doncs pues, anem a fer l'última ronda per acabar aquesta xerrada um, i comento una cosa que vam parlar tu i jo eh, Laia, em penso que vam ser nosaltres que vam comentar que, i ho he dit al principi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 Ja enrerem sí, algú. Què us sembla? Bé. bé, fantàstic. Podríeu trobar algú? Sí. No. sí El veí de casa o jo li piqueu? Què? En Jordi de semana. <laughs> Això. Ja tenim. Heu de fitxar la ràdio. Vinga, doncs pues, uh, ho repetirem quan, quan, quan sigui possible i, i estarem pendents, no?, d'aquesta cimera de Nacions Unides que es farà del 3 al 12 mm, sí, sí, sí. i de les petites coses que, en, que anem fent també aquí a, al poble mm -hmm. Mm -hmm. Eh, ara si sí, última última cosa Ferran, ens vols dir si tenim algun curs interessant a, aquí a l'Escola Orígens, sí. aquesta setmana el proper Finde sí, bueno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 Eh, més al sud d'Europa, el que són Espanya, Catalunya, Itàlia, eh, algú de França també, Grècia, tots aquests països. Això que ha fet que hagués, un, hagués, hagués sigut una mica rebombor, i la gent ara ens pregunta molt. Eh, farem un curs, a dia d'avui és, és la vegada que tenim més apuntes a aquest curs,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 No, no, de, molts segles, de molts segles per separar els camps però també inclús per fer cabanes de pastors també... fer cabanes, fer els jups fer... Mira, aquí per exemple tenim varios, varios forts de calç per exemple i eh fons de glaç a diferents elements, però que no aquí les preses no hi ha gaires. Fons calen... de glaç, mm -hmm. bufadors, Pufadors, també. Mm -hmm. Això tota la zona de Pedratosxa, per exemple, mm -hmm. amb bufadors. Hi ha molt, molta arquitectura popular regional amb la pedra seca, que a més és un dels sistemes constructius que eh, doncs, avui en dia es fa molt amb, per exemple, els murs en formigó, però la durabilitat no té a rebeure, estem parlant d'uns murs de 300 anys, per dir alguna cosa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 Ah, no, el març, perdona, comencem la primavera amb el curs de, de paleta, també és molt canyero, però abans tindrem el de, les, el de salvicultura en caixos tricoles de fusta i el d'estufes de massa tèrmica, ara que ve el fred... Uh -huh. aprendrem noves tècniques per justificar una energia a casa. Molt bé, doncs ja ho sabeu, eh? l'escola Orígens, escola-taller de la trobareu aquí a les panels d'hostoles. I la Laia també vol comentar... Sí, jo només una, una activitat que també a nivell de cooperativa pot ser interessant pels nostres oients, que és que al desembre, no recordo ben bé el dia, hi haurà el taller amb les àvies remayeres de l'associació Pedra Tosca. Sí, jo aquesta la tinc apuntada, eh? El 11 de desembre... 11 de desembre, Veus? Mira. les llavors i les espècies exacte Molt bé. que és el taller de farmació la natural sí. l'heu titulat sí. bé, eh, és un taller que fem trimestral cada trimestre en cada estació venen les àvies remayeres amb aquest cicle de farmació la natural i agafen un tema i aquest és el, el del diguéssim, el del hivern serà, serà en aquest tema mm. i venen i fan les receptes i és molt bonic perquè eh, s'ajunten moltes generacions aquí a les planes escoltar-les i intercanviant informació i bueno, sempre està molt bé. molt bé. Igual ve alguna bruixa i tot? Bueno, això segur. <laughs> sí, tot <és. laughs> molt I la Pedra Tosca són els que estan a la Vall d'en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 Eren aquells temps que, que la gent s'havia d'ajudar perquè no hi havia seguretat social i aquestes coses, i ara hem, hem repès el, el nom antic, que és el nom de l'edifici, que és la cooperativa, i, i és el, el nom del casal. Mm -hmm. El casal, on hi ha la biblioteca, potser preguntant això per la cooperativa, sí. la gent ho trobarà, si vol venir. Sí, sí. El 11 de desembre, mm -hmm. i és a les 5 mitja de la tarda. Correcte.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 i les sessions de marxa nòrdica són, són a l'aire lliure. Llavors faig cursos d'iniciació i faig sortides per diferents punts de la derrotta. Mm -hmm. Molt bé. Doncs vinga, us agraeixo molt que, que us hagueu animat a participar i ja, ja ens repetim, d'acord? Gràcies. Gràcies pel programa. Gràcies, Gràcies a vosaltres. Vinga, fins aviat. aviat. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes.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 el proper diumenge tornarem uh, un dia més amb més continguts i serem puntuals a les 5 de la tarda fins a les 7 del vespre. També es pots escoltar, si et descarregues a, a l'àudio, al blog de la ràdio, a radiolesplanes.com i també al podcast del programa, l'ecodelavall.org.